Parlem de lletres. I és moment de continuar la nostra secció de llibres una setmana més amb Jordi Fernando. Mol bon dia. Molt bon dia. Com estem? Molt bé, molt bé. Aquí a punt de parlar de llibres, com sempre. De llibres i de déus, eh? Perquè... De llibres i de déus, sí, sí. I no. molts déus, en aquest cas molts déus. Molts déus. Sí, sí, sí. I ho fem perquè els Jordi ens ha portat aquí sobre la taula una novel·la de Maria Carme Roca que es titula Es Escollida pels déus i que posen aquí una altra frase diu A l'Empúria grega, una dona lluita per canviar el seu destí. Exacte, a mi em recorda sí, sí. una mica això, la història que va portar la mena a a la gran pantalla, la d'Àgora, no? amb la primera dona astrònoma. Dic per, per la frase aquesta, sí, eh? després sí, la història no sé. Sí, sí, no sí la sé. hipàtia, no es deia? Exacte. Si mai no, mal no recordo. Sí, sí. Té les seves connexions sí? perquè... Diguem-ne, perquè així com, com a la, la pel·lícula aquella, l'Agora, la, la gran protagonista era una dona, que mm -hmm. és la que lluita contra tothom, pràcticament, sí. eh, i tothom del seu entorn eh, està en contra d'ella, sigui home o dona, d'alguna mm -hmm. manera. Aquí canvia una mica, perquè aquí observem no la dona, sinó les dones, en, en general. general. És el que més observem. Observem també homes i els seus comportaments, però essencialment la novel·la de la Maria Carme Roca, escollida pels déus, el que fa és un retrat esplèndid d'una sèrie de dones, podríem dir. Molt bé, doncs ens posem femenins, en aquest cas doncs una escriptora, però que a més també s'ha centrat en, en, aquesta, en aquesta temàtica i que ens ha fet viatjar en el temps eh, fins a l'Empúries grega de Dueixo. Exacte, no? exacte, sí, sí, l'Empúries dels segles IV i III eh, abans de Cris, no? el que seria l'Empúries grega pròpiament dita, no? perquè uh -huh. després va, va venir la ciutat romana més tard, però ella va voler centrar la novel·la en l'època grega de la ciutat d'Empúries que és, podríem dir, la més autèntica, perquè, de fet, Empúries, com gairebé tothom sap, és una, és una paraula grega, que vol dir mercat, que vol dir... Més que mercat, vol dir centre comercial, potser, no? <ríe> o si sigui, ho hauríem de traduir més aviat per aquí, el concepte que avui en dia tenim de centre comercial com a lloc de trobada per intercanvi de productes i de, i de, i de cultures i de, i de... com una mena de cruïlla de civilitzacions, podríem dir, no? Que és el que va ser Empúries en, en aquesta època, no? i l'American Marroca el que fa doncs, és, és eh, transportar-nos eh, a l'Empúries del segle IV i III abans de Cris, que és quan es produïa tot aquest intercanvi cultural. No? I per què ho fa? Quin objectiu? És a dir, quina és la història principal o el missatge que, en, que ens queda d'aquest llibre i que ens agrada recomanar-lo per això? Per què ho fa? És difícil que et pugui contestar aquesta pregunta perquè, clar, és una pregunta que potser l'hauríem de fer més amb ella, no? però a través del seu text podem deduir que el que li ha interessat a la Maria Carme Roca en aquest cas és explicar-nos un possible origen de com som, perquè d'alguna manera estem parlant d'una protocatalunya, podríem dir, no? Sí, dels orígens dels orígens. Exacte, origen. molt proto, eh? Uh -huh. Molt proto i molt poc Catalunya, perquè estem parlant, clar, d'aquests segles tercer quart abans de Crist. no? Però vull dir, d'alguna manera, el, el conflicte o l'encreuament de civilitzacions que es va produir en Púries... Ja, o a l'Emporion de l'època, per ser més exactes, ja ens indica una mica com seríem després els habitants d'aquest petit racó de la Mediterrània. No? Bé, de fet, diuen que els, que els grecs ho van marcar tot, no? Exacte, exacte. Ens van marcar la societat que tenim avui en dia. No? Mira, jo, jo, perdó, jo soc d'una manera de pensar, i no hi no ha molta gent, que és que els grecs ho van inventar tot, i a partir d'aquí la resta hem copiat malament. I a més ho hem fet malament. Exacte, jo diria que hem copiat malament, no? perquè realment ells ho van inventar tot, perquè tot, tot, tot el que toquem diàriament, per complicat que sigui, tot té un origen grec. No? O, quan dic grec vull dir dintre d'aquella cultura tan fantàstica que sí. era la, la cultura grega clàssica. Sí. No? Mm -hmm. A partir d'aquí, doncs clar, aquest llibre evidentment no és una excepció, al contrari, no? El que fa és un, ser un indicador de, de per què som d'una manera determinada eh, analitzant aquella època, no? Jo crec que aquest és el gran treball, un dels grans treballs d'aquesta novel·la, no? A més a més, voldria recordar a, tot, a tota l'audiència tianenca que la Maria Carme Roca és una autora eh, molt vinculada a Tiana. Ah, sí? Sí, perquè l'any 2002, em sembla, va guanyar el premi Lola Anglada, Vila de Tiana. Ah, mira. De, de, bueno, el llibre aquell de la de narrativa contes, infantil, sí. el llibre de contes i tal. Amb, un, amb uns per, contes... Per això ens donava a mi també, especialment sí, el, sí, sí, sí, el nom sí, sí. com a sí, proximitat. Sí. que al sentir-lo sí que m'ha donat la sensació d'haver-la entrevistat. Doncs el llibre es deia On s'amaga la por, sí. i em sembla que el van publicar sobre el 2004, però el premi és del 2002, no? I aleshores, doncs, evidentment, estava vinculadíssima a la vila i, i a tot el que és la història de la literatura local. No? És, a, és a dir, que té una mica per tots els públics, no? perquè tant ha sabut escriure per als més petits a través d'aquest concurs ho va demostrar, com també doncs, aquest llibre que imagino, que evidentment està dirigit per un públic adult. Sí, eh, ella, diguem-ne, des del punt de vista professional, és historiadora i és filòloga, i a més a més s'ha dedicat molts anys a l'ensenyament. El que passa que a partir de, em sembla que és de l'any 97, o sigui, poc abans del canvi de mil·leni, ella decideix dedicar-se en exclusiva a la literatura i comença a escriure, a escriure és una gran productora de literatura, a més a més de la bona literatura, no? és una persona eh, inesgotable en aquest aspecte, no es cansa mai, és una persona treballadora, que escriu sobre temes diversos, ha escrit més de 40 llibres des de l'any 97, no t'haig de dir això, no? la majoria dels quals dedicats al públic juvenil infantil. Uh -huh. no? Ha tingut el Premi eh, Barca Nova, de, de novel·la, em sembla que juvenil, a part del de la Vila de Tiana, i després d'uns anys cap aquí doncs ha agafat, diguem-ne, a eh, la novel·la d'adults ja com a, com a objectiu clar. I a partir i dintre de la novel·la d'adults doncs, ha triat el tema el tema de la novel·la històrica, és on més s'ha concentrat. I fa qüestió de 3 o 4 anys va aconseguir eh, dintre d'aquest camp el, el Premi Néstor Luján, que és un dels més valorats dintre de, del camp de la novel·la històrica. Del no? gènere, no? del gènere. I el va aconseguir amb una obra que es diu Intrigues de Palau. Això va ser l'any 2006. A partir d'aquí és quan es destapa la mare Carme Roca diguem-ne novel·lista uh -huh. i, i molt especialitzada en aquest, en aquest tipus de novel·la. No? Que de fet ja ho hem comentat altres vegades amb altres tipus de, de novel·les que, que els catalans sembla que estem molt avasats o que ens atrau molt aquest gènere no? el de mm, descobrir-nos o redesco redescobrir-nos a través de les novel·les històriques. No? És que és un, un mirall, vull dir, si les novel·les històriques estan ben escrites, que vull dir que a més a més del, dels detalls històrics que ens puguin proporcionar, doncs hi ha una història al darrere en la qual ens podem identificar i que ens pot distreure com a lectors, aleshores el, el, la novel·la històrica té molt de ganxo, no? Mm. I és una mica el que ha sabut fer la, la Maricarma Roca no només en aquest llibre, sinó en d'altres per exemple, ara voldria recordar un llibre seu recent de fa un parell d'anys que es diu Barcino, sí. que és la història del primer català entre cometes, que va, diguem-ne, participar en uns Jocs Olímpics, que era un senyor del, del segle segon, em sembla, després de Crist, que, que es diu Lucy, es deia, vaja, Lucy Minici Natal, que era un, un corredor de quàdrigues. I aquest senyor va anar a uns Jocs Olímpics, això no és novel·la, això és veritat. Sí. Era un ciutadà de Marcino... Sí, està documentat, eh? Exacte, que, que va que va anar a uns Jocs Olímpics i va participar com a, com a corredor de, de quàdrigues. Mm. I a partir de la figura aquesta històrica... Mig històrica, mig llegendària. L'americà Marroca va bastir tota una novel·la d'intriga al voltant del personatge perdó, que, que es deia Vercino. Ja Vull dir don, que, o sigui, que ella està... va traient suc de totes sí, aquestes coses que ens va donar la història. Però no? que en aquest cas també agafa com a, com a nucli a través del qual neix la novel·la fets històrics, o sigui, fets reals, no? O situacions o, o paratges no? en els quals doncs, sí que ens podem situar de manera real. En el cas d'escollida de, pels déus, el que fa és agafar, podríem dir, eh, un context històric eh, comprobable, mm -hmm. però no personatges històrics. Val. Primera, perquè realment no hi ha notícia, de, de o sigui, no no, no, no s'ha conservat res de personatges històrics que visquessin en aquella època, en l'Empúries d'aquella època. I a més a més, el que fa és aprofitar un entorn, un entorn que, que la història sí, diguem de que li dona raons per, per, per argumentar-lo i documentar-lo, que és l'enfrontament, enfrontament també relatiu, entre el que seria l'Empúries o l'Emporion pròpiament grega i l'Empúries, al el rere país, que en diríem ara. O sigui, tot el que, és la, tot el que són les tribus eh, iberes d'aquell sector que ara és l'Empordà. Sí. En aquell moment, eh, aquelles terres, la part de l'interior, estaven dominades per una tribu eh, ibera que es deia el, els Indigetes. Els Indigetes, diguem-ne, són el, el contrapunt dels grecs emporitans. No? Uh -huh. I a partir d'aquí ell analitza aquests dos móns per un cantó hi ha el que seria la cultura selecta, la cultura, diguem-ne, elitista, podríem dir fins i tot, l'alta tecnologia, que diríem ara, que representaria, diguem-ne, la civilització grega colonitzant un emporion. També és bo recordar que, clar, els grecs, es van anar escampant per la mediterrània evidentment de llevant a ponent i nosaltres evidentment vam anar rebent aquesta influència dels últims és clar perquè som els més allunats esclar. de Grècia. Els, els habitants de l'empporion de l'època probablement fossin eh, vinguts de Massàlia o sigui de l'actual Marsella que en aquell moment era una colònia fusea o sigui, de, dels, dels grecs eh, provinents de Fossea. No? Vull dir, es naven estenent per tota la Mediterrània i anaven creant colònies. Anaven, anaven arribant a un lloc, veien que hi havia un port que era, que era doncs, un lloc on les naus s'hi podien acollir, on la geografia, diguem-ne, un... era agradable i allà s'instal·laven. No? I totes les colònies gregues, excepte alguna petita excepció, totes les colònies gregues són sempre marítimes. Per què? Perquè els ports són l'entrada del comerç cap a terra endins. Això què significa? Que ells són la porta del món, del món modern en aquella època, no? Són, diguem-ne, com t'ho diria jo? La modernitat. la modernitat. I a dintre que hi ha? A dintre hi ha la tradició, a dintre hi ha la vida de sempre, la vida rural, la vida camperola, la vida doncs, dels ceramistes, tot un món en aquell moment de la cultura indigeta que veu com veu un de fora que és més modern i més maco i més agradable i en sap més i se'ls vol menjar. Eh? Quina història canvia. Una història bellalla com el món. No? Sí La veritat és que sí. I en tot, això, en tota aquesta història d'invasions i de modernitats, eh, quin paper hi juga la dona? O les dones, perquè dius que clar naturalment hi ha diverses. Clar, naturalment hi ha dones als dos cantons, clar. el cantó emporità i el cantó eh, indigeta. En aquest cas, l'americaà Mar Roca situa la capital dels indigetes a l'actual Ullastret. Uh -huh. si algú hi ha passat o els que, no, els que no hi hagin anat mai, els recomano que vagin, allà hi ha uns poblats ibèrics molt importants, no? unes sí. ruïnes... En fi, des del punt de vista de l'arqueologia és un lloc molt interessant de, de, de visitar. I ella, en el llibre, fa veure que Ullestret és la capital indigeta, o sigui, és la Índica dels indigets, diguem-ne, o sigui, la capital, vaja amb poques paraules. Sí. I aleshores aquestes dues ciutats, indica i Emporion, són, diguem-ne, eh, Barcelona i Madrid. No sé rivals, dic, no? no? Exacte, són els rivals, diguem-ne, d'aquestes maneres diferents d'entendre el món. Però, clar, què passa? Que, com tu deies, hi ha dones en els dos cantons. Eh, dones, per exemple, que tot i tenir cultures diferents, tenen la mateixa missió dintre la societat. Per exemple, dintre de la societat emporitana hi ha una dona molt important que és una tal còsima a la novel·la, es diu Còsima, que professionalment és una hereta. Una hereta, que molts es creuen que és una prostituta, no és una prostituta. O sigui, és una persona, seria comparable amb les geises, per entendre. Yeah. O sigui són persones que professionalment treballaven com dacompanyants uh -huh. per al seu alt nivell cultural. O sigui que eh, són dones amb qui parlar, ah, amb, qui amb qui distreure parla, els homes... Dones amb qui parlar, dones molt formades, dones que potser ballaven bé, cantaven bé, tocaven un instrument, tenen la lira o que fos, tenen una sèrie d'habilitats, i estaven formades de petites per ser-ne. O sigui, era com una mena d'escola... Uh -huh. La casa d'aquesta senyora, d'aquesta tal Còsima, que primer evidentment havia estat una ètera jove i a mesura que es va fent gran, doncs va incorporant aquestes joves, ehm, per, per, per ensenyar, les tot això i perquè elles, es guanyin la vida d'aquesta manera. Osti, sigui que sí que ho podem fer en paral·lel completament amb el tema de les escoles de gueixes, no? Que sí. quan sí, són sí, un ja, ja les posen en aquestes escoles o... jo crec que és comparable. Això no vol dir que aquestes etères o aquestes etères seria més exacte pronunciar-lo no tinguessin relacions amb els acompanyants eh, oportuns, si s'agradaven si no? o si ho consideraven convenient. Però diguem-ne, no era una relació a canvi de diners. Uh -huh. Aquella relació no era una relació a canvi de diners. El que sí que era a canvi de diners era la seva companyia, la seva aportació a la conversa, els seus coneixements, al fer quedar bé aquell... aquell eh, aquell mercader o aquell navegant o aquell senyor, diguem-ne, interessat en aquell moment estar ben acompanyat pel que sigui, uh -huh. etc. Era més això que no pas l'aspecte purament sexual, podríem yeah. dir, no? que també hi podia ser no descartem tampoc no eren monges ni verges ni res de tot això eren les dones normals i corrents uh -huh. bé, bueno, normals i corrents tampoc perquè havien de tenir una certa virtuts ben, ben preparades i... tant tan mentals com físiques Clar. també entenem-nos, no eren sí. només senyores llestes i prou ja. No? ja com és fàcilment comprensible doncs també havien de tenir havien unes de qualitats atractives, no? en general. atractives en general exactament, no? per un cantó hi havia doncs dintre de la, de la societat d'Emporion aquest tipus de dones que tallaven molt el bacallà, que tallaven molt el Com bacallà. Com passa sempre, aquestes dones d'aquest perfil, que dèiem que hi ha engeixes, també tallaven molt el bacallà. Eren molt importants des del punt de vista de vegades, perquè, clar, elles assistien a reunions importants, a trobades mm. importants on es decidien coses molt importants. Aleshores, aquestes dones tenien un pes específic molt important dintre de les decisions que es prenien a l'Emporion de l'època. Sense que ningú ho declarés obertament. Perquè, clar, aquestes dones, diguem-ne, eh, quan els marits parlaven amb la seva de dona, sempre les consideraven com malvistes. No? Yeah. O sigui, no eren unes dones, diguem-ne, que fossin bandejades, però sí que no tenien accés a totes les capes de la societat, perquè mm, tenien aquesta mena de, de, de condició... Que, que no acabava de quedar claren segons quins moments. O sigui, moments, que no, no? podies reconèixer obertament que estava seguint un consell o una opinió exacte, o que tenies exacte. en compte un criteri d'aquest tipus exacte, de dona. Exacte, Tothom s'ho pensava. Mm. Tothom s'ho pensava, perquè, clar, aquestes reunions eren públiques, per clar. tant, se sentia el que aquella dona havia dit, no? Però vull dir, eh, a l'hora de la veritat, és allò que encara que em matis no, no declararé que, que, que això m'ho ha dit... Que m'he deixat, deixat emportar. Que per les intencions d'aquesta, o per les idees d'aquesta tal cos. No? Vull dir que era una, un, un grup de dones molt interessant d'estudi perquè, eh, repeteixo, tallaven molt el bacallà encara que no es reconegués oficialment. Mm -hmm. no? Però a l'hora de la veritat, moltes de les coses que es feien, moltes de, la, de les decisions que es prenien, tenien l'influx directe d'aquesta casta de dones, podríem dir. No? Això per un cantó. Per l'altre cantó, a Índica, Indi, hi havia, doncs, evidentment, una sacerdotessa que en la novel·la eh, es diu Ed Edereta, que evidentment eh, actuava com a, mm, com a cap religiós de, del que seria la, la ciutat d'Índica, no? I eh, des del... El podríem dir, el, el cap dels indigets fins a l'últim eh, eh, treballador del camp, li seguien les directrius eh, sense sí, era qüestionar era qui, qui manava. No? Exacte. Almenys des del punt de vista espiritual i també des del punt de vista social. Perquè el cap indiget eh, se'n guardaria ben bé prou de fer alguna cosa sense l'aprovació o com a mínim sense el Consell de la sacerdotessa, no? Uh -huh. En aquest cas, de, de la Edereta, que és la sacerdotesa diguem-ne, eh, indigeta. Vull dir que aquests dos tipus de dones, que piquen molt alt, per dir-ho d'alguna manera, dir manera, són en els dos mons. Són en els dos mons, no? I tenen la seva, podríem dir petit acord de dones que acompanyen tota aquesta cerimònia. Deixebles, podríem dir, no? Uh -huh. En el cas de la sacerdotessa doncs també es volta de, de noies joves perquè continuïn doncs la seva fe o la seva, la seva eh, els seus coneixements i per part de la còsima, la hereta, doncs també exactament igual. O si sigui, hi ha aquest paral·lelisme entre els dos móns No és l'únic paral·lelisme que hi ha. Hi ha el paral·lelisme doncs de l'ambició, de, la, de la guerra, de, de, dels dolents de la pel·lícula, podríem dir, yeah. no? Hi ha, ha realmente hi gent malvada dels dos cantons, també hi gent bona, no? evidentment, i després també en el, en el que és el tractament purament de la dona, hi ha un món que és riquíssim en la novel·la, que és el món de les criades i serventes, no?, tan al cantó d'Emporion com al cantó d'Índica, hi ha una sèrie de, de dones de diferents edats que realment eh, són les que van fer la novel·la, són les que mouen l'argument d'alguna manera per més que els homes es creguin que són ells els que fan les coses, no? allò, tan típic, no? sí. allò tan típic. De fet, la novel·la arranca, perquè clar, escollida pels déus té, té un missatge ja d'entrada, no? Sí. La novel·la arranca d'una manera molt, molt curiosa representa que és negra nit eh, a la ciutat d'Emporion i hi ha una, una, una dona que és una vella criada que es diu Òria que eh, se'n va cap a un lloc de, del que seria l'àgora, un tros de l'àgora que seria el mercat no? que seria l'estoa, que es diu en, en grec el tros on, on hi ha els, els dependents els botiguets, etc. però clar, allò és negra nit, no hi ha ningú en aquell moment sí. perquè en un lloc concret d'aquest mercat és on, en segons quin moment determinat de, de la setmana o de l'època, deixen les criatures que no són volgudes. O sigui, els, els nens abandonats... Els nens abandonats, em refereixo, nadons. Uh -huh. eh? Acabats de néixer. Acabats de néixer. No? Aleshores, aquesta dona, aquesta talòria, va cap allà amb la intenció de veure aviam què troba. No? Agafar un nen, com agafa qui un nen, agafa, agafa un una nens. poma d'una bra. O sigui, se sap que els nens són abandonats allà, en un moment determinat i se sap la nit en què això um, s'ha d'anar a buscar, no? És un fet, un fet freqüent en l'època, clar, hi havia doncs molts, evident, molts embarassos no, desitja, no, no desitjats o, o senzillament que econòmicament no s'hi veien encara, en fi, el, el de sempre, no?, uh -huh. per altra banda. I era un lloc establert, diguem-ne, no, no estava escrit enlloc, no?, però tothom, tothom sabia, sabia sí. que allà era on es deixaven els nadons, no?, abandonats. Doncs aquesta talòria es presenta allà i veu que hi ha dos nadons, un que és mascle i l'altre que és femella. Però és que el mascle el mira, l'observa i veu que el seu plor és molt dèbil, molt feble veu que està diguem-ne malaltís eh, no el veu una, una criatura sana i per tant diu em sembla que a aquest li queda poca vida em queda, tant, la nena. em queda amb la nena, que la nena sí que té futur no? l'olora diu, sí, sí, aquesta se li nota la salut al, al cos, el seu plor és fort i vibrant, per tant m'enduc la nena pues mira, eh, com si fos una mica de material allò com si al mercat no? exacte, exacte, no, no, era exactament això, sí, era el sí. mercat, hi havia dos nens abandonats i tu gafes el que més t'interès perquè ets el primer que arribes. I te l'emportes no? a casa. I te l'emportes a casa. Però, clar, resulta que aquesta Òria era la, la vella criada de la tal Còsima. I aquesta nena va parar a la casa de les Eteres. Uh -huh. no? I aleshores, des d'allà, petitona, l'ensenyen per arribar a ser una Etera el dia de demà. Però tot això tot això sabrem després. Ara, del moment, l'únic que sabem és que aquesta dona gran s'emporta a la criatura i se l'emporta cap a casa de la Còsima. Molt bé. Però, clar, aquesta criatura d'on ha sortit? No ho sabem. De qui no? és filla, no? No ho sabem. I bé, llegint, llegint, eh, no gaire, perquè tampoc revelaré els secrets del llibre, com és molt, molt, molt lògic, cap allà a les primeres paginetes i anem veient que aquella criatura és fruit d'un amor prohibit. Mm. Un amor prohibit que de moment tampoc sabem quin és. Ui, jo m'ho veig a venir jo. Però... La mare, que és una tal Thais, que és ciutadana d'Emporion, i que està casada amb un tal Heràclides, que és un malvat, és un tio menys preable, és, un, és diguem, el dolent, dolent, dolent de, sí. de la novel·la, doncs aquest Heràclides és, és, és comerciant i mariner, i moltes temporades Desapareix. és fora. És fora. I resulta que aquest Heràclides és a punt de tornar... I, clar, si fa números, veurà que aquella criatura que ha tingut la tal Taís no pot ser d'ell de cap manera. No? I aleshores, això que et deia de les criades, hi ha una criada per al mig, que és la que tapa totes les proves perquè ningú descobreixi que la tal Taís ha tingut la criatura. I la porta, evidentment, a aquell racó del mercat on la tal Òria la recollirà, o la recollida, al primer moment clar, la, la de la modela. No? perfectament qui ha recollit el nen. La nena. diguem de -ne que en el moment que laòria recull la nena es gira així amb el cap i veu un ombra que li passa així de lluny i ella sola pensa sempre es queda algú mirant aviam com recullen el seu nadó sí. per veure aviam on va parar. O sigui, que ella dedueix que la mare sabrà perfectament qui ha recollit la, ne el nen, la nena aquella, no? Bé, molt bé, tot això queda entès i aleshores el que es tracta, aquesta, aquesta criada de la, de la, de la, de la mare, que, que ara ho diré de memòria, potser m'equivocaré, em sembla que es diu Xènia, o un nom semblant, és la que tapa totes les proves d'aquesta història, però clar, el marit tampoc no és tonto i veu que allò no acaba de <ríe> quadrar i que allà ha passat ja. alguna cosa i que li estan amagant, en fi, i aquí comença a haver-hi, evidentment, tot el gran problema també se sap molt aviat a la novel·la i tampoc descobriré res que clar, tot això que té a veure amb el segon món amb el món d'Índica doncs té a veure el pare de la criatura ja, ja ens ho havíem no? d'imaginar perquè el marro existeix Exacte. aquí és que sí, evidentment no? o sigui, marro aquest. aquesta criatura que és l'escollida pels déus és la unió dels dos móns i una mm. unió prohibida clar. i una unió que portarà conflictes i portarà raons en general no? bé aquest, aquest, aquest, aquest seria el resum diguem-ne, molt sintetitzat del que seria l'arrencada de la novel·la és el futur, al cap la fi aquesta exacte, nena és el exacte, futur, exacte. No? la unió perquè per molt que ens intentem allò resistir als xocs de civilitzacions cauen impossible. pel seu propi pes sí. vull dir, no es poden evitar, ni s'han d'evitar de cap manera, vull dir, no sé, i en aquest aspecte també hi ha una cosa molt important de la novel·la que és que, per exemple hi ha un personatge masculí d'Emporion de, que es diu Aris que és el que fa la funció també com de... No és ben bé un sacerdot, però és un gran, gran diguem-ne, seguidor, deixeble, d'esclepi, o d'esculapi, o sigui, de, de, de, podríem dir d'una mena de déu de la medicina, per sí. dir-ho d'alguna manera. No? I aleshores és, és una, me, una mena de metge investigador, forense eh, també sacerdot o sigui, és una barreja de personatge fantàstica, que és riquíssim i que ens, ens té encantats els lectors que, que tenim ocasió de llegir el llibre, perquè és un personatge eh, que, vaja, que et diu unes coses i, i dedueix unes, unes històries que és intel·ligentíssim i aleshores estàs veient que amb els recursos d'aquella època i amb una mica de, del cap ben moblat, diguem-ne, doncs va deduint coses que sembla realment un, un forense de l'actualitat, no? Sí, sí, és una cosa molt pistes, divertida. No? No? Exacte, anar la seguint exacte, exacte. i anar, a arribar fins a la conclusió aquesta, no?, de, sí, sí, sí, de que sí. la nena doncs, és fruit de la unió d'alguna cosa prohibida, que és la unió d'aquests dos mons. Exacte, i evidentment tot això està muntat amb molt bon criteri per part de la Maria Carme Roca, perquè aquest, aquest fruit prohibit, diguem-ne, és el que realment ens donarà les claus de tot el que vindrà després, no? És l'escollida pels déus uh -huh. i aviam què li passarà aquesta escollida pels déus, no? Pobre nena, que serà un focus de tot, eh? Focus de conflicte i de, de com dèiem, de, de futur. En aquest cas, una novel·la recomanada també per, per allò que deies de connexió amb els nostres dies, no de trobar doncs, tot l'origen, o una part de l'origen de la nostra societat, però que el podem traslladar, evidentment, a la nostra dia Moltíssimes nostra coses diaria. són absolutament traslladables. Són absolutament traslladables. Que és potser el que més m'ha sorprès, perquè quan estàs parlant, clar, estem parlant de 23 o 24 segles, de clar. diferència, no? I penses... Ui, això, potser ens quedarà molt lluny. Doncs res, eh? un error absolut. Vull dir, no ens queda gens lluny perquè la, el 90% dels problemes de convivència sociològics, socials que té aquesta gent són els mateixos, exactament els mateixos que tenim ara. Inclús, és, és pena dir-ho, no, però també el rol femení que, que ens mostres o quan ens has explicat, doncs també no? el paper de la dona a la societat en el sentit de, de ara... Evidentment no ho podem dir exactament igual, però, però sí que el que deien de les geixes o d'aquelles dones que uh -huh. estan a l'ombra però sí que van manant, no? El paper de la dona és molt, molt important i, clar, evidentment, si ho analitzem amb els nostres ulls occidentals d'avui en dia, doncs clar, és un paper de vegades una mica difícil, no? Perquè uh -huh. estem parlant d'una actitud, eh, en segons com, molt sumisa, no? Uh -huh. També hem de dir que així com la societat grega d'Emporion és una societat esclavista, els indigetes no tenen esclaus, cosa també que els honora en aquest aspecte, o sigui que no. era una societat per beca antiga, o més antiga o menys avançada que la grega, molt més democràtica, perquè com a mínim no eren esclavistes, no? Mm. O sigui, hi ha detalls d'aquests que sorprenen, perquè normalment això la gent doncs ho ignorem, no? I aleshores, gràcies a l'aportació de l'amèrica marroca, doncs anem descobrint tot aquest món. I evidentment aquell llibre un cop l'has llegit, el que demana el que demana urgentment és anar-te d'empories i anar-te ull estret i veure tot allò com, com amb els ulls d'ara, però com podia ser imaginar-te allò que aquelles cases realment estan dretes i la gent hi viu allà dins, que és una, una imaginació que molt rica, que és la que ha tingut la Maria Carme Roca. Perquè per es nota que s'ha documentat o no? Terriblement s'ha documentat aquesta novel·la no es pot fer sense una documentació extraordinària vull dir, al final del llibre hi ha una llista de, de, de lectures i de, i de punts on ella ha begut, que realment és, és, és vasta, és, és immensa, és àmplia i, i, i si no, no s'entendria la novel·la, no? Doncs bé, avui una proposta de novel·la històrica que ja, ja sabeu que ens agrada i en aquest cas doncs, relacionat amb tot el tema femení de la mà de Mari Carme Roca. No sé si ens vols... Deiem que aquí està en català, escollida pels déus, sí. la trobem a l'editorial Columna... Però tenim altres edicions o res? Jo no sé si s'ha de fet l'edició castellana. No la veritat és que no ho sé, no m'estranyaria que es fes perquè és una novel·la absolutament traduïble i que, vaja, i que i que també tindria molt bona acollida, suposo, en qualsevol altra llengua. Molt bé, doncs Columna, com deia més l'editorial que, que ens ha costat escollida pels Déu. Jordi, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.